З донькою одного з босів, причетного до моєї колишньої кампанії. Пардон, акціонерного товариства. Я знаю, що він хоче з вами одружитися. І може й одружитися, а вже тоді... Ні, досить, скажу тільки. Краще вам зараз пережити біль, бо потім може бути ще болючіше. Все. Вона підвелася, геть виструнчена. Волеся побачила, як вона тремтить, уся дрежить. «Вам погано?» – прошептала знищена Олеся. «Олеся, що летіла в прірву далі й далі?» «Немає значення», – сказала Людмила Орловська. «Я вийду першою і заплечу за каву. Вибачте, вибачте». Вона майже просто гнала, а не вимовила останні слова. Рвучко вийшла. Олеся сиділа, не в змозі підвестися. Прийшло дивне слово. «Це кута». «Їй потрібна це кута». Цекута-цекута, кураре чи інша сильно діюча отрута. Щоб випити, щоб покінчити і життям, в якому не було сенсу існувати. Мучитись. Раз і назавжди. А потім вона подумала, що отруту вже випила. Свою отруту, призначену їй. Іншої, сильнішої, не існує. Ще потім був туман, цього разу густий, в'язкий, неприлазник, крізь який вона ішла, їхала, добиралась до тієї проклятої квартири, з якої подзвонила Ярославі і сказала, що їй дуже погано. І перші слова дурного дівчиська, коли він примчався на ту квартиру. «Я все знаю!» Він очевидно зрозумів. «Таки знає!» Став казати, що так. Вів, вів, вів свою прокляту гру, як умів. Вона сама його підштовхнула, Піднесла, коли забрала до Києва. Він такий собі провінціал, один з багатьох, зрозумів, що може, що має всі підстави завоювати столицю, довести свою спроможність, зробити і її щасливою і багатою. Дружиною багатого бізнесмена чи керівника. Він її кохає, вона йому потрібна, вони одружаться, матимуть дім, дітей, подорожуватимуть, будуть щасливі. Він винен, прощення заслужити буде нелегко, але він цього хотів би, дуже хотів би, він просить її зрозуміти і простити. Простити? Олеся перепитала і поглянула на Ярослава, чоловіка, котрий ще сьогодні вранці був для неї найріднішим, в обіймах якого вона сьогодні прокинулася, бо вчора провела вечір і лишилась ночувати в цій ненависній квартирі, яка, виявляється, належала донедавна трьом. Трьом. Вона не побачила нікого перед собою. На якусь мить, лише мить, Ярослав зник. То не було затемнення, короткочасна втрата свідомості. Бо все інше в кімнаті Олеся добре бачила, а його ні. І він зник і так само раптово з'явився. Олеся побачила його і здивувалась. Перед нею стояв зовсім інший чоловік, наче б не знайомий. Ні, знайомий, але чужий, а й сторонній. Десь вона його, його бачила, тільки й усього. Цей чоловік опустився перед нею на коліна і щось казав. Та його слова були глухими, наче з колодязя, а потім і зовсім перестали існувати. Їх не було чути. Олеся відштовхнула руки, які торкнулися її ніг. мовчки обійшла чоловіка на колінах і вибігла з квартирі. Коли ступила сюди, вистаннє вирішила, що після розмови з Ярославом геть усе тут розгромить, що після доналишилось від того, що вона пам'ятала. Хай запам'ятається і погром. Тепер же зрозуміла, що ніякий погром не потрібен, він уже відбувся. У неї всередині. І жодної з її речей, що тут лишились, не забере. Вони належали іншому часу, іншій Олесі. Вони там і мусили залишитися. Вона відразу поїхала додому. До бабусі Дази. До тієї бабусі, яка знала, як жити і як вибирати. Знала невідомо яким чуттям. Я житиму йому наздо. Подумала Олеся, проганяючи якусь підступну думку. Думку підступницю, що, з'явившись, зникла, тільки лишила дрібне торохкотюче котюче хихотіння. А потім подумала, чому на зло? Він навіть мого зла не вартий. Така я Олеся. Проте біля їхнього будинку чекав на неї Костик Люсик, якого вона останнім часом дуже рідко бачила. Обличчя його було світлішим, чистішим, ніж звикла бачити, задягнутий в модну гарну куртку. «Чекаю, от», – сказав. «Салют, подруго. щось у тебе кислятина в найкращому нашому мікрорайоні Мармиску в'їлась. Що сталося?» «Нічого, Костику», – відказала Олеся. «Нічого суттєвого». «Я, казав Карлсон, діло житейське, хоча випити б не відмовилась. Не пригостиш?» «Тут таке діло», – Костик пом'явся, шаркнув ногою по асфальту. «Випив я вже своє, свою формочку». Так рано. Ну, моєку чарку ще перехилю, а щоб як раніше, то ні. Заміж я виходжу, того й тебе жду. На весілля запросити, чи ти голубим став, що заміж збираєшся? Та шуток такий, ну, хохмочка, а ти таки сьогодні не той, то й той костику, запевнила Олеся, то коли весілля. Навесні, після Пасхи, тоді рано запрошуєш. «Я ще запрошу. Подякувати поки що хочу, бо ж ти вроді, як мене моїй невесті посватала». «А хто вона?» У Олесі нарешті проклюнулась непідроблена цікавість. «Щось я такого не пригадую». «Як ні?» – Костик і собі здавався. «Так твоя ж подружка, Ліля». «Лілька?» Олеся вигукнула і подивились на Костика. «Лілька наречена. Обранець Костика-Рюсика. Відпад. Чому таки розіглає?» «Не віриш?» «Таки вона ж каже, що ти їй про мене розказала, що познайомити хотіла. Ну, вона мене і розіскала. Туди-сюди, вечорок, другий і запали одне на одного. Серйозно, того й подякувати хочу. Хіба я міг подумати, що мене полюбить така класна дівка, як Ліля? Того я й опустилася з кращої дівчини Києва до Олесі не доказала. Спазм з тисії горлок перехопив дихання. Ось і Лілька з Костиком поєднались. Вона ж тоді того вечора, після їхньої бійки за Ярослава, тільки сказала, що добре було б Костика зустріти. Чи не сказала, а подумала. Телепатія, поклик душі. дітко б вас побрав, подумала Олеся. Ну, ти не обижайся, сказав Костик. Я думав...